Allahuteala alem ve sallallahu ala nebina Muhammed, Allahuteala najbolji znajeni kaj sallam slavati spasna Allahovu poslanike Muhammeda sallallahu alayhi ve sallam poštovali slušalci večera su okviru 250-og izdanja u serialu Inne Hul sa nama u studiju je uvaženi vjerski autoritet, profesor magistar Safet Koduzović koji nam je govorio na temu šta poslije mjeseca Mubareka, mjeseca Ramazana i govorio nam je o postu šest dana ševala. Molimo uzvišenog Tebarka Vitala da ga nagradi najboljom nagradom, da mu podari svaki hajri i svako dobro i da ga pomogni na putu širinja istini među ljudima. Poštovani slušalce do ovog momenta sve vas koji nas slušate putem frekvencije radija 105 307.2 FM stereo kao i putem interneta koji nas pratite pozivamo u otvorni program radija u emisiju Inne Hulhak da uzmijete aktivno učešće putem telefona 736 630 i 736 631 i inšaolah ostvarite direktan kontakt sa nama da postavite pitanje da dobijete odgovor i eventualno uputite određenu kritiku sugestiju, savjet i sl već ovog momenta izreži signal da je neko sa nama nekog imamo na liniji koje sa nama da osjećujemo velikom selam poziv nam dolazi iz iz zemce izvolite u programu sam da upitam za ovaj post za ramazan klanjate te ravija a ova je li sad treba klanjati nešto tako u smislu noćnog namaza ili određeni ibadita, ja. Odno što je bila praksa poslanika sallahu alaihi veselom. Allah vas nagradio na javljanju. Salam alaikum, bio to poziv iz Zence. Slušateljka je postavila, nadam se, konstruktivno pitanje. Imamo li još nekog na liniji 736 630 i 736 631, pozivni broj za kanton, 032. E, Allahu poslanik sallahu alaihi veselom je svojom praksom, svojim sunnetom pokazao da se u mjesec Romazanu klanjaju, klanja teravija, prvo je tu bilo 8 pa 20 rikijata nakon e, određene praksi Ashabar, idvanullahi, alejhim. E, šta je poslanik klanjao mjesto teravije u ostalih 11 mjeseci? I, i oni su Allahove mjeseci, tako? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, ala rasulillah. A u našem narodu ili a, poznat je, znači, izraz a, salatu taravih, i to je poznato kod mnogi fakliha, znači a, taravija namaz, koja se klanja u Ramazanu, i ona se klanja, znači, u Ramazanu, u džematu, I to je znači e, razlika između noćnog namaza, to je između razlike između noćnog namaza u Ramazanu i mimo Ramazana. Noćni namaz se uvijek može klanjati tajke jamu rail, to je jedan znači namaz da kažemo kiyamul rail ili ili tehcud, ili da kažemo e, salatu tarawih. Ili sve su to znači e, imena sa istim značenjima. To se sve odnosi na noćni na noćni namaz. Pa je čovjeku znači legitimno da klanja znači taj noćni namazi kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu, najbolji namaz nakon propisanog namaza je noćni namaz. Pa sklanja, noć i se klanja, znači, ostale 11 mjeseci, samo što se ne klanja, znači, u, ne klanja se u džematu, nego svako klanja, znači, zasebno u svojoj kući ili u džami, nije bitno, ali znači, specifičnost i odlika noćnog namaza ili salatu tarauiha u Ramazanu jeste da se, znači, klanja, da se klanja u džematu, kao i vitr se, jel, klanja isto u džematu, dok se, znači, u drugim vremenima se vitr klanja a, pona osob. To je, znači, jedina razlika, a, O, ostaje, znači, i kroz drugi preostali dio godine, znači, ostaju isti propisi da se klanja noći namaz. Wallahu te ane, ane. Iđe wa ahsene, ilaikum, i naredna linija aktivna nekog od slušalaca uh, imamo, koje se nama da li se čujemo? Esamu alaikum. Alaikum poziv da iz? Amerike. Izvolite, u programu ste, koja država je iz Amerike, možemo znati Arizona. Buram. A, prvo ste vam u važenom kastu i imala bi dva pitanja. Izvolite. A, prvo, um, greškom sam kupila dvije hvije koje su sufijskog sadržaja. Da. A mi, ako može reći šta treba da uradim, da li je okej okay da izbacim ili šta trebam uraditi ima? A Kako drugo pitanje... Postupiti u toj situaciji, jel? Kako u toj situaciji postupiti, jel? Yes. Da. Drugo pitanje je, ako bi se braćni par odlučio da e, prihvati jednog etima da odgaja kod sebe, a, znamo da ne smije se u islamu usvajati djete, ali kaj bi to djeta stasalo u doba puberteta, kako se živi u takvim uslojima, ako je muško, to jest ako je sin, žena se ne može otvijeti pred njim. Pitanjem ahrama, da. Ja, a ako je čerka, naravno da se muš ne može otvijeti sam sa njom. Da vam i objasnite kakav je život bio nadalje po takođenu. Kako je tu Islam regulisu? Dobro. Imate li još pitanja? Ne, samo se si, vama svim slušalcima i posljedno stanili u Holandiji. Da sam vama žalšanu nagradim na javljanju. Ja sam vama likom i berikatu. Nadamo se išala hotela da ćemo i dobiti odgovore i na ova pitanja koja su stigla iz Amerike i iz Arizoni. E, pitanje znači o nej literaturi koja nije e, eventualno utemeljena. Imamo još nekoga, ali da li se čujemo? Salam alaikum. Veliku salam, pozivu iz? Izvolite o programu. Ovaj, e, se pos e, od hajza ovaj dug, mora nam dani za dana. Dobro. O, to sam htjela vidjeti, imam još jedan pitan. Da. Ovaj, jednu sam večer predspavila i noćni namaz i vitre. I več je dora bila nas pusila, ja sam klanjala vitre, da li moram te vitre ponovo naklanjati? Salam alaikum. Veliku salam evo imamo već četiri pitanja da ćemo odgovore pa ćemo nastaviti sa primanjem poziva pitanje znači onje literature za koju se smatra da nije utemeljena na kuransko-hadijskim tekstovima a protažira određene stavove koji se smatraju islamskim i do, dolazimo u koliziju sa, kažem, kuransko-hadijskim tekstovima u eventualnoj situaciji e, knjige skupljene greškom kako se postavite da te knjige uništite da li ih pokloniti nekom dali i ih vratiti nazad onom podavcu ili ili ili Ismina, što se tiče znači literature koja se kupi čiji je sadržaj sporan bilo da se kosi sa kuransko hadijskim tekstovima ili da nije znači menheđ ili put ili način znači pisanti dijela bio put znači erosunetske priznate uleme tak po treba čovjek odložiti u svakom slučaju šta god da uči sa njom ne treba je čitati da treba je, znači čitati jer u brojnoj te literaturi se nalaze znači sumnje i sumnje koje mogu mogu učovati u pitanju znači čovjekova kajd nego treba znači te knjige ako ima odstraniti negdje a najbolje je da je dade nekom od učenih koji znači ovaj čvrsto u svoje vjeri ko može razlikovati istino od lažne tako znači da pregleda one knjige pa znači da vidi da li su te knjige za nisu da čitanje, znači, da de svoju ocjenu u svakom slučaju ne treba da i on i da eksperimentiše, jer mogu znači brojne šubhe da se izazovu, je li, čitanjem, čitanjem takvih takvih dijela. Pa znači šta god da učini od spomenutog ispravno je. Pitanje usvajanja je tima i brige o istom, jer hadis Allahog poslanika sallahu alaihi vasallam spominje da će biti kao dva prsta to oni koji budu kefili, je tima, odnosno staratelji i sam poslanik, sallahu aliv, velika nagrada s jedne strane, s druge strane iskušenja i kako se postavite u situaciji kada dostignu, znači, doba punuljestva djevojčica u odnosu, znači, na onog koji je, e, koji je muškarac u toj kući, koji je iz eventualno, znači, e, dječak koji dostigne znači doba punoljestva u odnosu na onu ženu kod koje je usvojen kao vjeti e, što se tiče pitanja etima sigurno da je ovo pitanje jako bitno budući da se u muslimanskom ummetu danas povećao broj, broj etima zbog nepravde koja se čini muslimanima moleću uzvišnog Allah za uđel da popravi naše stanje i da nas pomogne protiv svih onih koji ne vole muslimanima islamu dobro Uh, uzimanje jetima i briga o jetimu je zaista velika stvar i to na to nam jasno ukazuje hadijs koga je spomenuo naš uvaženi brat Adnan u kome je poslanik s.a.v. kaže da će čovjek koji se prihvati znači jetima i koji bude izdržao jetima biti sa poslanikom s.a.v. kao ova dva pa je pokazao sa svojim srednjakom i svojim kažiprstom da će biti u džennetu pa eto znači velika odlika za čovjeku koji za čovjeka znači koji se odluči ili za bračni par koji se odluči da uzmu je tima. No međutim uh, je nema je tim znači nema pravo i nema propis djeteta. Nema propis djeteta. Pa jetim tim znači, uh, ne, ne može biti mahrem osim da recimo da se usvoji malo dijete, da se usvoji malo dijete pa da to dijete žena podoji sa pet punih dojenja, to bi bivali drugi propisi to bi bio drugi propisi znači no međutim da da, da samo usvoje, znači djete koje je već odraslo nakon toga znači ne dobija znači ne dobija status uh, uh, bračnog djeteta već je znači i dalje već i dalje, znači jetim ili dijete koje je usvojeno pa nakon znači poređestva ako je muško dijete ne može se znači osamiti sa tom majkom ne može znači ne smije gledati u nju ne smije putovati sa njom i slično tome znači izbivaju svi propisi kao propisi stranca a ako je žensko dijete isto takav, takav propisi znači popita znači po pitanju uh, uh, muškarca. Znači ne ima neka olačavajuća okolnost ili situacija ili neka rohsa koja se može u takvim situacijama u uh, upotrijeviti odnosno učiniti da se hrtaju se. Ima jedna znači ima postoji mogućnost a to je što smo kazali znači da bude dojenje. Jer su tri načina i puta da jedna osoba bude drugoj mahrem. To je prvo, prvo je krv, znači da budu krvna veza. Ovdje nema krvne veze. Ili da budu po mlijeku, ako ima mlijeko hajde i dobro je, ako nema mlijeka znači nema veze i treće je tazbinstvo tasbinstva kao na primjer uh, Punica ili svekari slično tome znači preko tasbinstva od samo su ova tri načina znači putevi da se dođe do, do mahrema nema znači četvrtog načina budući da ova tri ni jedan nije ispunjen znači mora se paziti kod ovih stvari ako su usvojite odjeta znači da dođe do svog odrastva obično djeci kad dođe do svog odrastva do ako se odgoj ne način već se može osramiti znači već može živjeti slobodno može se udati može se uženiti sve što o tome znači, samo organizovati svoj život tako da znači sigurno su ove treba računati da će čovjek najvići kroz život i ne smije, znači, pod izgovorom da je odraslo to djete u toj kući i da je kao majka i da je to djete kao rođeno djete toj majici slično tome to sve izgovori koji nisu vali ništa djetom znači pa se treba paliti s te strane i to djete, znači, biva, ako nije dojilo biva, znači, stranac ako je žensko muško znači ili tome me čovjek koji ga usvojio a biva ako je muško biva to je ženi kojega je otranila a Allah ne bude znao znači zakumu la khairin wa u narednom pitanju naslušateljka se interesuje za propušteni danaz boghaj za mjesec u ramazan dali mora u komadu ono što bi se reklo 5 6 7 dali 10 nije bitno da znači za redom ili može dan po dan u različitim mjesecima Bismillah, alhamdulillah. Ako kažemo da li mora, onda kažemo ne mora. Znači, ako je, da li je šariatski obavezna da je važib, kažemo nije. Jer smo spominjali našim, u našim, znači, predavanjima kad smo govorili o pravnim propisima, a, hadis u kome je Aisha radijalahu delanha kaže da je dočekala jedne godine Šaban, pa da je tek u Šabanu napostila ono što je ostalo iz Ramazana, znači 11 mjesecici. Ne je sačka na paena posta znači pri narodnog pri narodnog ramazana i Hafiz ibn al-Hajaru Suma djelu Fethul Bari Suma kapitalnom dijelu i komentaru Buharijinog sahiha kaže i ovaj kaže argumenti dokaza da žena da žena nije dužna na posti te dane znači uzastopno niti odma nakon niti odma nakon znači ramazana no međutim kazivali smo i govorili smo da je bolje jer čovjek ne zna kada će se vratiti svom gospodaru pa je bolje da on to napusti nego da to napašta neko iz njega ko je oštao, ostao od njegovih nasljednika Allah najbolje zna vitr dočekala je Saba i pita način odnosno propis na vitr namaza kada se istovisti Kako znači, je to zabilježeno na Tempaksol? Prvi Čovjek koji čovjek koji uh, znači propusti svoj vitr namaz, on će klanjati viter namaz, uh, znači ako je prespavao vitr namaz, kada ustane onda će klanjati vitr namaz. Nakon načina klanja vitr namaza postoje raziliči među islamski učenjavacima. Neki kažu ako je čovjek klanjao obično tri rek'ata, kada ustane klanja će 4, ali to obično spominju kada već iziđe sunce. Klanjaće kažu 4 rek'ata, dok drugi kažu klanjaće čovjek znači ono što je uh, propustao ako je uh, Znači propušao prespavao je viter namaz, onda će onda će samo znači nakloniti vitr namaz, pa će nakon toga klanjati, pa će nakon toga klanjati sabah namaz ja sa naudi naudi vjerodostojne predaje, a od ashaba ne mogu se tačno sjetiti me na ashaba, ali znam da je vjerodostojne predaje da je a, jedan od njih Vukao a, i Mama ili mu muje, ejzina za, za odjeću i a, da sačeka malo sa ikametom da on završi znači sa vitr, da on završi sa vitr namazom koga nije pustio, znači ja već bilo znači sabasko vrijeme nastupilo, tako da znači čovjek kada ustane i prespavao je vitr baze kaklanja a potom neka klanja neka klanja sabah namaz al-nabi. Jazakumullah khairin. Wa aksin aleikom. E 036 i 736 631 riže imamo nekog na liniji od slušalaca i da se čujemo. Neko ni ima u naredna linija imamo li nekog, alo da se čujemo. Čujemo li se? Dobar, selam aleikom. iz Švedske. Izvolite u program. Vać je dosta teritora pitanja, profesor. Da, slušamo vas. Ee najma ovako prvo pitanje, ako čovjek posjeduje tetovažu je zrijeleđa ili je kidana? Da. A znači samo uklanjanje nije, be ona skupo i tako, ali koja se nalazi na nekom skrivenom mjestu na tijelu, tako ni ona. A nije upadljivo. Da. E, šta uradi sa njom i i drugo pitanje učenje, kad čovjek uči Kur'an? Da. E počnio, malo se uzbilo mi sa bismilom i ako bi prekinuo uh, samo kratko progovorio nešto od neku riječ od onjalskog kako nastavi, el dovoljno po se prušte uzbilo samo ili ponova uzbilo bismilom tako. Da se ne pomiješao naš govori Allahu te barke te ale, ja. Da. Dobro. Toliko to. Asalamu to. alaykum. Waalaikumsalam. Al Imamo li nekog na liniji još od uslušalaca 736630 i 736631? Halo? Halo, assalamu aleykum. Velikumsalam, poziv dolazi iz? Iz Švicarske. Izvolite u programu Ja bih htjela nešto zapitam ove za ovih kurbana. Da? Pa sad kad bi dolazi, ako Bog da ovaj kurban bajram pa što se tiče kurbana kad odimo da kupimo kurban. Da? Recimo mi kažemo da, da na vagu da ide to sve, da oni izmjerili neka realna cijena 5,5-6 maraka. Oni kaže sam ne, ne, to ide samo tek tako od, od namirka, od bilka, ne znam kako da vam kažem. Od grla, kako se kaže. Od paži. grla, da. Ovo je pa, interes je baš da li on to radi pošteno ili ne, pa da nam malo to objasnite ne znamo na koga se pozivate više je onih koji kolju kurbane i koji nude oni koji prodaju kurbane znate da ima ih više, znači imaju agencije, imaju firme imaju asocijacije, udruženja imaju više tih različitih struktura koji se bavi time tako da ne vidim da smo mi kompetentni da u njihovo ime govorimo ali u svakom slučaju kao urednik i ovog serijala obećavam da ćemo u perspektivi da napravimo jednu emisiju sa ljudima koji e, znači obavljaju usluge eklanja, kurbana i dostavi na kućnu adresu kao i podijeli istih znači prije samog prije samog kurban bajrama u narednje možda mjesec dana Ja sam kao čula, oni, oni kao, ne smije se kao cinkati kurban, oni kao, koliko kažu kao toliko se mora platiti. Nemamo kompletnu informaciju, tako da mislim da bi bilo da je bi bilo prihvatljivije da ostavimo ovo pitanje za neku od narednih prilika, a ako imate iz konteksta večerašnjeg e, tematskog našeg dijela, nešto da, da postavite kao pitanje, bujro. Pa to mene mene baš to sad interesuje pa reko sad doljeti kurbani to al ja kažem neka najrealnija tema ono baš sađali šanu najednog... nagradi ali kažem još jednom kao urednik da, uh, da. ovog serijala svakako bečam da ćemo da ćemo i tu uvažiti isponti i obezbijeti jednu posebnu emisiju koja će tretirati ovo pitanje. Pa eto ja ja se nadi vas slušam redovno mislim da sa ova ja nagradi slu... Dobro, jako imate dobre emisije, pa eto, volam da čujem baš odgovor i baš što se tiče tog pitanja. Naravno, svakako, Allah vas nagradio, salam alaikum. I vas, assalam alaikum. Bila je tu slušateljka iz Švajcarske, nakon Švedske, Arizona, Izavidovića, Zence, imamo li još nekog na liniji, reži koga imamo ovog momenta na liniji, ali da li čujemo? Halo? Alaikum, selam poziv dolazi iz... Opet iz Arizoni. Izvolite. Ukra... Da, izvolite, slobodno. Ovaj, još jedno pitanje u vezi džemata. Ja sam čula i slušala na decovima da, da se čovek ne smije od svoj džemata, nevažno koliko bilo bidata ili koliko greća uh -huh. kad u mislim džemata. Sad, šta treba osoba da radi kad vidi bidate? I... Odnosno, koja je to granica do koje mi možemo biti u tom džematu? Znači. Ja? Dobro, da vas odlaži što ono negradi. Hvala, salam alaikum. Prijatno, alaikum salam, r.a. Hvala, hvala Imamo nekog ovog momenta, predložim da ostvarimo ovaj kontakt, alu da li se čujemo. E čujemo se slavneli. Velikom selam, rahmetullahi ve berekatuh inezeteiz. E selem. Dobrodošli Sarajevo. Posljava ovaj zašto se vezuje recimo ovo 6 dana ima ne, nešto da, da da da stoji zbog čega je 6 dana zašto njemu recimo... šest dana pojašnjenje što da sve kako. Ja, Kroz kuransko hadijski tekstove naravno. I to naravno. Velikom selam. Imamo još nekog? Evo u ovog momenta ćemo, imamo li rižnje? Imamo još jedan poziv. Svamu alaikum. Alaikum wassalam, rahmatullahi wabarakatuh. Poziv je iz? Iz Sarajeva. Uvijem Sarajeva. Interesim me Ona je iz prethodnog hadisa što je spominala Kako može jedan vjernik o veru Allaha, inače ono kojeg ko, žena zatekla sa ropkinjom da slaže, inače to manje nije jasno po prvo, a drugo isto tako s prethodnom pitanje, da li se može krv koja da, naprimjer, ono, u svrhi, u, u, u boliću, ne znam, nijedan, može ta krv da posluže kao... Um, Kao krs koje vježe, naprimer, što djete i tu majku koja bi htjela da osvije Aha, dobro, dobro. Dobrovoljno davanje krvi. reže zopstavit ćemo hvala poziv, obzirom imamo još jedan poziv. Alo, da li se čijemo? čijemo se, selamu, liko, razvijem. selam, poziv dolazi iz? Iz Slovenije, Erebija. E, Erebija i Slovenije, Ljubljana na liniji, jel? Tako je. Izvolite o programu ste. Na ime zovem u ime sebe islam put do ženeta. A posilavam mi obilas i u redom posle novog šejha Safetak Oduzevića. Velikost vam imamo problema velikih sa ulaskom a, tako da kažem braće. Idal su braća dal Nisu, na oni se nazivaju selepijama, međutim sledbenice su šejh Harbi El Medhalija. A šire se neke čudne informacije i zanima nas ako možeš i nešto da nam kaže u vezi toga a, da li su svakih ili se treba izdegavati takvih a, osoba a, tako da ne bi dolazili das modne jer Dragi poštovani brate, obzirom da je pitanje mezhevski razlika razlaženja u znači u određenim pravcima prava i tako i dalje opširna tema i pozamaš na nasmo u predhodnim emisijama ne istim zvali teh neke dvije godine imali imali to tematsko predavanje, ali u svakom slučaju obećavamo da ćemo nastojati da pridobijemo nekog eminentnih naših poznavaoca Islamskog islamski vjeri odnosno islamskog znanja da govori upravo na tu temu jer je smatramo izuzetno relevantnom suštinskom za sve nas i nadamo se u perspektivi bližoj perspektivi da ćemo tu pitanje tritirati. Mojim se ako ga načmimo i ostanemo nedorečeni da nećemo u potpunestu biti i svačeni. Allah vas nagradio na javljanju. A, se nađu Salamu alaikum. Imamo li još nekog? Ovako imamo kišu pitanja, znači večeras odgovorit ćemo na ova pitanja koja se već prestigla, pitanje švedski našeg brata u kontekstu tetovaži, sam hukom tetovaži je s jedne strane i s druge strane postupak i otklanjanje da li je znači, vađib ili ne u situaciji znači, kada se učinite oba, da li tada ono što je urađeno znači prije prijete obje što nije, što je u dobađah i lijeta učinjeno, kako u cijelosti postupiti, ili možda ima neki sam e, primjer ispravnih prijedvodnika prve generacije tabina, e, odnosno ashaba tabina, tabe tabina u, u kontekstu ovog, jer ovo nije nešto novo. Bismillah, alhamdulillah, usalatu wassalamu ala rasulillah. Što se tiče, znači, propisa same tetovaže, taj je propis jasan manje više i poznat muslimanima da je tetovaža veliki hrije i da od tog velikog grijeha nije sačuvan ni onaj koji čini tetovažu ni onaj kome se čini tetovaža pa je poslanik sa Osanem znači kazao da je uzvišen i Allah te tala, prokleo ono da koji čini onaj koji čini znači, tetovažu tako da je to znači haram i zabranjeno po konsensu islamski učinjaka da to čovjeku nije zaozorio no međutim ponekad čovjek zbog nepoznavanja propisa ili zbog znači a, džahilijeta a, vremena u kome nije bio privržena Allahovite baraktala vjeri nije znao pa je nešto učinio, Došao je znači, sad u neodoumicu šta da uradi znači, sa tetovažom je, koja je znači, ostala na njegovom tijelu. A, ta tetovaža koja je ostala na tijelu a, može biti ili na mjestu koje je znači uočljivo, kao da je znači, na rukama, na šakama ili negdje na licu i sl. tome, ili da bude negdje na tijelu koje je pokriveno, pa se ne vidi. Ako je na tijelu koje je pokriveno, pa se ne vidi, onda ne treba sigurno nastojati da se to uklanja jer uklanjanje tih tetovaža čak i na ne, najsavremeniji ovaj način za koji sam čuo ne znam koliko je ispravani da li je štetan laserski znači na, način pa, palenja tih tetovaža da je ovaj prilično opasan i da narošto puno košta šta? pa čovjek nije dužan, bolje moj je znači, taj meta koji bi dao znači, za ovaj uh, uništavanje ili uklanjanje takve tetovaže bolje moj je da ga dade negdje na Allahovom želešanu putu za sirotinju za ubog je iznemogle musliman ne gladne i tako dalje, to je preče, nego da uklanja, znači da za to znači plaća velike znači ovaj svote novca, A ako je negdje znači na mjestu gdje je vidljivo, onda mu se ostavlja znači na izbor A ako nije znači nešto previše skupo da to može urati, A ako nije štetno po njegovo tijelo, onda išao taj da neće biti smetljeno to uradi, jer to je stvar koju se čovjek stidi, koja mu stvara neprijatnosti, dovodi ga često znači u, u neukusnu situaciju, pa onda a možda bi uklanjanje toga bilo preče i bolje. No međutim kažemo isto tako da nije to znači da nisu znači ovaj jeli cijene tih tih tetovaža ili uklanjati tih tetovaža znači da nisu previše jeli velike i skupe. U svakom slučaju znači čovjek nije obavezan da to ukloni jer te oba čovjekova briše, briše ono što je čovjek učinio a to je ono prokletstvo kojim je bio proklet ili koje je se odnosilo na njega kada je kada je učinio tu tetovažu. Nakon toga je, znači, grijeh mu je oprošten, a to što je ostalo, znači, posljedice, to je njegova stvar, da on, znači, trpi, da on trpi ovaj posljedice, znači, posljedice koje su, su ostave. Poštovani slušalci, večeras u 250. emisiji imamo i posebnu gostu važenog vjerskog autoriteta, profesora magistra Safeta Kucovića, koji je na temu šta posle Ramazana i šest dana posle mjeseca ševala. Nismo iscrpili sva pitanja koja su pristigla, već odgovorili na pitanje tatovažije. Isti slušalac pita i za pitanje e, kod Tilaveta, odnosno učinja Kur'an i kerima U situaciji nakon istijazije bi smili određeni ajeta kad se... E, prekini učenje, ako vas neko nešto upita, pa vam odgovorite, da li nastaviti tamo gdje ste stali sa kirajetom, odnosno sa tilavetom, ili ćete ponovo proučiti isti ažu. Bismillahirrahmanirrahim. Ako čovjek stane, znači, pri učenju Kur'ana i progovori nešto sa nekim... Uh, pa nakon toga želi da nastavi učit Kur'an onda najbolje znači da ponovo traži za utočište od Allaha te barak i odala tako da se odvoje znači riječi i da čovjek traži ovaj na početku svoga učenja jer ovaj uzvišen je Allaha te barak i odala nam ne liđuje kada učimo Kur'an da tražimo da tražimo utočište bismillah alhamdulillah čovjeku je obaveza da svodno svojim mogućnostima da boravi u džematu znači u mjestu u kome boravi pa ako je u džematu hajr i dobro da poveća to dobro A ako u džematu ima znači stvari koje ne stoje koje se kose sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ili opcionito sa islamskim stajom onda je mu i dužnost za popravlja stanje. pa znači u svakom u svakom slučaju njegova obaveza prema džematu biva biva velika i znači ne smije se tek tako izdvajati svoga, iz svoga džemata jer ako je taj džemat uveo na primjer neku novotariju jedno ili dvi ili tri ne smije čovjek znači na tu novotariju uzvrati još većom novotarijom pa da ostavi džemat a ostavanje džemata je sigurno veća novotarija, novotarija nego mnoge novotarije koje se danas praktikuju one klasične, mislim na klasične novotarije koje se pra, pra, praktikuju po našim, po našim džamijama pa je čovjek dužnost da boravi u tom džematu sve dok vidi da je njegov boravak za njega i za nezopasan i nije štetan a, i da može, znači, popraviti situaciju. Ili ne mora gledati znači da li čak ni može popraviti situaciju i da li će popraviti jer njegovo nije da gleda na rezultate nego njegovo je da radi no međutim onoga momenta kada čovjek primijeti da njega da na njega negativno utiče taj džemat i ljudi koji sazdu džematu ili postupci koji se čini koji se jasno kose sa kuransko hadiskim tekstovima onda je čovjek obavezan da se onaj toga džemata ne smije dovoditi znači u iskušenje svoju vjeru ne smije dovoditi u iskušenje svoju vjeru i svoj menhec zbog znači nečije nemarnosti ili nepoznavanja propisa i ova i, i, i slično isto pa znači, isto džematu sve dok vidi da je boravak u džematu za njega bezopasan a e, obaveza je znači u tome slučajno da boravi da bi ljudima ukazao na ono što je pogrešno a Allah ne gleda. Čezakumullah, herim wa ahsane i leikum, <tip> vi ste e, odnosno iz konteksta e, kako stoji u predaji Man slama Ramadana slume atpa, svitamina ševal kenna husama daher odnosno Dovoljno možda bilo za ovo pitanje šest dana pojašnjenja odakle to dolazi za mjesec ševala, ali evo možda slušateljka se kasnije uključila, pa ako možete još jednom za slušateljko, a i za drugi da sve o koriste. Bismillah, alhamdulillah. Pa mi smo kazali zači u toku našeg izlaganja. Dobro, možda prije nego što odgovorimo na ovo samo pitanje, možda je bolje pojasniti jednu stvar, a to je da imamo neke propise u šerijatu koji čiju mudrost mi ne možemo dokućiti svojim razumima. Pa na primjer ne možemo dokućiti svojim razumom zbog čega klanjamo afsham trilki al-sabat barek al-kitab. Pa računamo 7 kamenčića, ovaj zbog čega tavafimo 7 ovaj krugova oko Kaabe i ne možemo dokućiti zbog čega 33 puta zikrimo jeste što tome. Da znači, te neke stvari su ostane neostavno da se čini da onako kako čini Allahov poslanik sallallahu alajhi kako kaže Omar radijallahu ta'ala anhu, za crni kamen ja kažem znam da se ti kamen ne možeš koristiti niti štetiti niti kome možeš koristiti niti štete od kojentro. Međutim kaže da nisam vidio Allahovog poslanika sallallahu alajhi wasallam te ljubi, i ja te ne bi poljubio. Znači to je slijedeње. Čovjeka više ne zanima zbog čega i kako nego me zanima, znači da to činim. I ne možemo znači uvijek doći znači do znači, sami suštine znači nekog ibadeta. No međutim činimo ga zato što je Allah te barekta ili poslanik sallallahu alajhi wasallam točno što su tako naredili. A što se tiče posta dana šest ovih ovaj šest današnje vala, ni smo govorili da su neki učinjaci govorili da je, da je to u stvari zahvala nakon što smo uzeli na prvog prvog dana Kurbanskog bajrama što smo uzeli naše nagrade za ispošteni mjesec Ramazana išala htjela da nam je oprošteno. Ovaj da, da je to zahvala, vid zahvale, Pa su neki govore da se da je to kao sunneti vezani za namaz. Imamo sunnete prije namaza, imamo sunnete poslije namaza. U svakom slučaju znači a, nije nam predneseno jasna, znači jasno, znači znači poješanje zbog čega se postiti ti šest dana. Ali znači poz je zbog čega postimo 3 bjelih dana u svakom mjesecu ne znamo. A dok recimo znamo zbog čega postimo poredak je četvrtak. Jer je rekao poslanik sallallahu alejhi da se ti dana uzdižu djela. Allahu te barekuta. Pa kaže ja postim ovaj i ponedjeljak naročito zato što je ponedjeljak je kaže Allahu poslanik sva sem to jedan u kome sam rođen pa postite taj dan. Znači ovaj to su neke stvari koje su nam otkrivene je otkrivena, otkrivena nam je znači mudrost e, praktikovanja određenih propisa, a kod drugih to ne znamo. Do što ovdje se tiče ševala znači ne znam da postojne nešto konkretno što ukazuje znači osim ono što su spomenuli, znači da su islamski učeni kazali da je to vi zahvalja Allahu te barekata i da čovjek ustaje nakon toga u postu i može biti da se ispitaju oni koji su iskreno postili post pa žele dalje nastaviti u svome i istraviti u ome i badetu od onih koji su samo ispostili zato što ljudi poste pa da posteje sadnji i sl. tome može biti iako mi ne tvrdimo da onaj ko ne postio više s dana, da nije ispostio iskreno ramazan ne bože sačuvaj, ali u svakom slučaju kaže ono što se naši islamski učinjaci izme ostali Ibn Radžep koji to spomnio u svome djelu Latajfon Me'arif gdje kaže da je jedan od dokaza, znači da je inša Allah tala čovjekov post da nastoji da ispostio više iz dana, Allah s zna jazakumullahu za... kheiran wa aksin aleikom pitanje koje ste spomenuli iz Konteksta situacije e, muža i ženi koji je imao ropknju i koji je upotrijebio vjerovatno teoriju u, to, u toj situaciji kada se vratio jeste. jeste u svojoj ženi odnosno od vaspesan govor i na kraju kreva kada je laž dozvoljna kada nije dozvoljna, kada je teorija dozvoljna i kada nije dozvoljna da poresnite za naše slušalce ne samo iz konteksta e, predaje koju ste spomenuli nego generalno bismillah alhamdulillah salatu, salam, ala što se liče ovoga pitanja naša uvažena slušateljka je razumjela da da, je, da se radi o laži no međutim u stvarnosti a, a, nema ovdje laži nikakve jer žena kada je zatekla žena Abdullaha i kada ga je zatekla sa njegovom robkinjom a on ima znači pravo svojom robkinjom da čini ono što čini sa svojom suprugom a ona je svoje prevelike ljubomore htjela da sazna istinu da li on zaista imao nešto sa njom iako koga je vidjela znači svojim očima pa mu je kazala Ona je pitala ga je, znači jes'e li nešto činio kazao ni sam kaže ako nisi proučio nešto iz Kur'ana jer kaže džunup ne može učiti Kur'an ona je smatrala da čovjek kada je džunup da ne može znači da ne može učiti Kur'an pa ako prouči nešto ako, ako znači odbije da uči nešto iz Kur'ana znači džunup je znači imao je kontakt s njom pa je on proučio no međutim nije proučio ništa iz Kur'ana a u predaji se kaže da ona nije poznavala Kur'an pa je proučio znači rekao je shahib uh, tubiena wa'adallahi haqqun Kaže, ja svjedočim da je Allahođalešanuhu obećanje istina, u ene nara methu kafirin, i da je vatra završetak i konačnica nevjernika, u ene l'arše faukalma i tafin, i da je arš iznad vode izdignut, والعرش رب العالمين ادي на аршу Аллах جل شانه ovim riječima znači nema nikakve ovaj ne isti sve ovo ste iste nema ajeta u Kur'anu u ovakom svislu možda su značenja ovih riječi razbacana po kuranskim ajetima tobe sumnje no međutim no međutim ovaj nije znači on ovim se znači zakleo njoj niti je proučeno što iz Kur'ana nego je učio znači stihove pa ona je tražila znači da uči Kur'an ne s ciljem zakletve već s ciljem da prouči Kur'an da vidi da li je džurupilni džurup samo to znači na radi snio kako je laži i mi ashabe znači ovaj a, sigurno da ih čistimo od svakih vrsta potvora i laži pa znači ne bismo moglo desiti iako je bilo dozvoljeno da primijeni teoriju što je naš brat urednik Adnan a, kazao znači a to je simbolika znači pregovoru da čovjek znači kaže nešto pa Hasan al-Basir je na primjer imao u svojoj kući uh, džamiju i sunet je da ljudi imaju u svojim kućama džamije imame budavu djena stovio u svojme sunenu poglavlje uh, uh, uh, uh, mirisanje i čišćenje džamija i uljepšavanje džamija koje su u kućama tako se zove do poglavlje pa je sunet da čovjek ima džamiju u svojoj kući pa kada bi došla kada bi došlao neko Hasan al u koga ne bi Hasan volio i ko bi mu vrijeme dragoceno oduzimao pitao bi njegove ropkinje gdje je Hasan pa bi Hasan, reka, Hasan rekao Hasan bi rekao urediti da sam u džamiji pa bi kazala on je u džamiji a on je bio u staroj džamiji u svojoj kući pa se čovjek okrenuo oču glavnu vratsku džamiju ili saosku džamiju pa ga ne bi tamo našao to je znači teorije ili kinaje to je taj simbolični način izražavanja koji je dozvoljen u određenim slučajevima a što se tiče laži što smo upitanje sa naših gledatelja urednika znači dozvoljeno je čovjeku laže, i dozvoljeno je e, mužu da laže za znači, ženi i dozvoljeno ženi da laže svom trenje da laže u ratu. Znači da ne prijatelj kada ga uhvati u ratu, pa ga upita znači, koliko ima vojske u vašem bataljonu, u vašoj brigadi, u vašoj četi da kaže, imaju na primjer, ima ih 300, njih ima samo 20 na primjer. Znači to je dozvoljeno znači da zbog znači opće koristi da im slaže. I dozvoljeno je ženi da slaže svom mužu i mužu своjoj ženi i i mužu da slaže svojoj ženi, ali podjednim jako Od, od jednim jako, od jednim jako blit, bitnim uvjetom a to je a to je da ne smije znači pri toj laži uzimati uzimati pravo znači svojoj ženi niti žena da uzme pravo muškarcu na primjer žena kaže svom mužu idi molim te i a, obavijesti moju familiju da dođu sutra kod mene mene u goste to je njeno pravo. i on ode i nije to uradio i dođe i kaže njeo je sam uradio To je zabrojen, to je haram. Jer je on tada uzeo njoj pravo i zakinuo njoj, njoj pravo i to je premara u stvari. No međutim, žena napravila čovjeku ručak. I ručak joj nije baš uspio i pita njega jel se sviđa ručak. I on kaže jeste sviđa mi se. Ručak je i tekako ukusan i pohvali njen kolač i tako dalje, a komu se to ne sviđa. Jedva ga guta, no međutim kaže, jeste dobar je i tako dalje, znači to nije uzelnjeno pravo, nego to povećava znači između njih jeli, ljubav i tu harmoniju života i tako dalje. Ili on kupi njoj određenu stvar koja joj se ne sviđa, ona kaže da Jesto, se sviđa. Baš tako, ona kaže, znači izuzetno mi se sviđa i tako dalje, znači to povećava među njima ljubav i znači, udaljava ih od od raskola i od, od svađaja, od razilaženja pa znači to je stvar gdje je dozvena znači da se laži, to je ta znači vid laži gdje se ne, ne, ne uzima gdje se ne uzima znači ovaj pravo jednih drugima i isto tako dozrena je znači ovaj laž u jesu jednom slučaju a to je a, a, laž da se pomire dva muslimana Naprimjer, uh, uh, Mohamed i Mustafa ne govore ili su se posvađali. Pa čovjek ode kod Mohameda i kaže Mohamedu, bio sam jučer kod Mustafe, a nije bio, niti ga je vidio. I kaže, čuo sam ga kaže da sve o tebi govori pohvalno i želi ovdje s tobom sjedne i da porazgovara i da ne može uh, da, da, da, da shvati da je sa jednim muslimanom znači u zavađi, da ima znači, loše odnosno i tako dalje. A isto tako ode kod Mohameda, a možda je Mohamed Mustafi već premio ovaj da ga izudara ili da ga napadne ili da ga optuži za nešto i tako dalje no međutim znači posluži se znači e, laži tako da bi pomirio da bi pomirio dva muslimana i laž se u ome slučaju smatra ibadetom laž se znači u ome slučaju smatra ibadetom jer je laž ona je zlo po sebi međutim, no međutim pomiriti dva muslimana je kod kamo već je zlo pa je ta laž koja je mala znači laž da čovjek kaže ovaj onote bi sve lepo govori a to je u stvarno tako što treba da bude među muslimanima ona je nezdata ne ne se začina sami produkt te laži a to je znači da pomeri dva muslimana. Allahu Allah, da vas nagradi najgolom nagradom. Narodno pitanje sve odnosi u kontekstu pitanja koje je postavila sestra iz Arizone vezano za etima i vi ste spomenuli tri situacije, znači po krvi po mlijeku i po tazbinstvu da se može uspostaviti veza da postanu jedno drugom mahrem tako da mogu znači bez, bez, bez ikakve šubhida zajedno sjede i tako, dalje i tako dalje sestra postavlja pitanje iz Sarajeva da li se ova prepreka može riješiti time da se da dobrovoljno krv toj osobi i da tako postane odnosno da li se dobrovoljnim davanjem krvi uspostavlja krvna veza bismillah alhamdulillah što se tiče krvne veze kada kažemo krvna veza tada se ne misle nikako znači na, na a, znači, ono suho značenje riječi da je to zaista samo krv Ego tu se misli znači rodbinska veza da je znači majka rodila majka rodila dijete pa to dijete biva znači mahrem njoj biva mahrem njenoj sestri biva mahrem njenoj, uh, njenoj majici znači svojoj neni tako dalje znači to je ta uh, krvna veza nastaje ta je kao produkt rađanja kao produkt poroda ne poroda uh, produkt da se dadne krv i da time čovjek postane znači vezan to sigurno nije kao ni ni uh, nijeko samo jer nijeko samo zbog toga islamski većina islamskih učitelja kaže znači da mora znači dojenje biti dok do dijete malo, da bi se od, te, od tog mlijeka znači da bi se formirale kosti, znači da to uđe u kosti pa to liči znači, samom rađanju zbog toga jeste poslanik Sosren kazao ono što je zabranjeno preko krvi to je zabranjeno i preko mlijeka A što se tiče ovoga pitanja koga je postala sesta, znači da se dadne, da se ubrizga krv, da se dadne dobro na krv i s tem od majke, znači tom djetetu ili od čovjeka, ovaj, znači djetetu koje je usvojeno, da bi se time, znači, ohalalilo da je postalo mahram, to sigurno nije ispravno i to ne može proći. Čezakumullahu hajeren vahsene ilikum i naredno pitanje nam pristiže iz Slovenije u kojem stoji, eselamu alikum, ko ima veće pravo raspolagati novcem? koji je novorođenče dobilo kao hediju adet kod nas u Bosni Allah vas nagradio znači situacija kako kažu kada se stavlja djetetu na čalo djete kada dođe znači ispod rodilišta sa majkom onda bližnja rodbina neko 100, neko 200, neko mi, 500 eura neko 5 maraka kako je ko u onda se dođe u situaciju da mladi brašni par koji imaju djete prikupi 1000 eura i onda Više nije problem ništa drugo nego problem te pare. Ovaj ko raspolaže upravo time, njegova majka, njegov otac podjednako ili je tu imatak djeteta koji treba da dočeka njegovog muža dovoljno. Bismillah alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول A što se tiče znači imetka e, stečenog na ovakav način, osnova je Da čovjek je u porodici, znači, a, kormilar i da on, znači, brine o svojoj porodici i da izdržava svoju porodicu i da on, znači, brine o imetku a, a, ili, znači, o potrebama, o potrebama, znači, svoje porodice. Tako da sa imetak koji dođe na ovakav način, koji je, znači, vezan za djecu, koja to dobio, bilo da se radi na dan njihov obrazivanja ili dar rođenja i sl. tome, osnova je da takav imetak pripada njegovom ocu zato što je otac znači obavezan da se izdrža, da izdržava to djete i da se brine o njemu i o, da taj metak znači on može raspolagati za njim koristiti a ako se bračni par dogovori znači da jedan dio pripada majici za neke njene potrebe a, ukrasa i što o tome a, a, ili da sav taj imetak pripadne ocu ili sav da pripadne majci to ne smeta međutim ako gledamo sa šerijatskog stanovišta onda je roditel taj koji je otac znači je taj koji je dužan da izdržava svoje dijete i taj imetak u tom slučaju pripao njemu Allah najbolje boli izna. Jazakumullah khairan. Wa ahsana aleikum. Imaamo li još nekog na ćemo naše druženje privoditi kraj obzirom da smo već pošto oni slušatelj stvarno puništatno 20 minuta. Alo, da osjećamo. Assalamu alaykum Mustafa aude. Mustafa zove iz Iz Berlina. Izvolte, Berlin, Njemačka, tako? Da, vas. situacija je kod tako ja studiram u Njemačkoj i Sjećate um, da je nam promijenilo da za sa izvršavanje hadža ne postoji financijski nikakva prepreka. Da, znači financijski smo u mogućnosti da izvršimo hadž. Da. Međutim studijumom sam zauzet. Da. Toliko da ovaj um, ne možete vrijeme odvojiti. Planovi, molim. Da ne možete vrijeme odvojiti na 15 dana, jel? 10 mjesec dana, jel? ili? 15 dana do 20 koji dovi orao, jel? Mm. Dobro. Da znači, što da ovaj bi bio stvarno u skriptcu jer sam na kraju studijuma. Onda ovaj, radi se o diplomskom radu. Da. I ovaj sam ni sad u obavezi da izvršim taj hač ili postoji mogućnost da to kažem Allah idućeg iduće godine. Jel to je jedino pitanje? da je jedino. Da se odslušalo nagrade, ne trošite impulsama, mi ćemo svakako nam, odgovoriti. Prijatno. Bio je Mustafa iz Berlina, naredna linija je također aktivna, koga imamo, da li se čujemo? Salam, ale. Alikum, salam, pozvijez. Pozvijez, kak' je? Uvijez, kak' je? Koliko je dozvoljeno da, da žena putuje, da na putovanju na udaljenost preko 80 km, koliko više sama, odnosno sa, sa svojom sestom i njeznim čovjekom. I, u, i isto tako na, na udaljenost, da 40